وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات قرفاً دون راديو Ibn Al-Qayyim FM Dan radio Ibn Al-Qayyim streaming Yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Dan mera'ih maghfirah Dan ampuna dari Allah subhanahu wa ta'ala Walhamdulillah Pada sore hari ini, hari Ahad, hari yang ke-24 dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Yang bertepatan dengan tanggal 17 Mei tahun 2020. Walhamdulillah. Kita masih diberi kemudahan untuk kembali melanjutkan kajian mendulang faedah dari kitab Uddatu Sabirin wa Dhakhiratu Syakirin. Dan kita masih melanjutkan pembacaan dan penjelasan dari bab yang ke-18 tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh sebahagian manusia ketika tertimpa musibah. Dan kita telah masuki pembahasan tentang hukum anniyahah wanedep, hukum ratap. Dan telah kita sebutkan hadith-hadith yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diharamkannya meratapi mayit. Yaitu melakukan perbuatan yang menyebabkan dia tidak mampu mengontrol dirinya. Dengan berteliak-teriak, mengangkat suaranya, menyebutkan kebaikan-kebaikan si Mayyid. Dan disertai dengan memukul pipinya. Atau dadanya, menyobek bajunya dan yang semisalnya. Dalil-dalil yang telah kita sebutkan menunjukkan bahawa meratap termasuk diantara perkara yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berlepas diri dari Orang-orang yang melakukannya Ada sebagian Yang berpendapat bahwa Meratap itu diperbolehkan Atau mengatakan hukumnya hanya makruh Apabila seseorang melakukannya, maka dia tidak berdosa. Namun sebaiknya ditinggalkan. Ini pendapat sebahagian. Alasan mereka, adanya riwayat. Yang diriwayatkan oleh Harb dari Wafilah Ibnul Asqa' dan Abu Wa'il. Anhuma kana yasmagani Nuh, wayskutani. Bahwasanya keduanya mendengarkan orang-orang melakukan ratapan dan keduanya diam. Keduanya diam dan tidak Melarang. Sementara Wathilah Ibnul Asqa' dan Abu Wa'il. Mereka ketika tidak mengingkari. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meratap itu. Menunjukkan diperbolehkannya. Demikian pula mereka beralasan dengan hadis yang diluahkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Atiyah bahawa ketika turun ayat Allah subhanahu wa taala ya ayuhal Ladin ya ayuhal Nabiu, jika jauhkan mu'minat, jauhi engkau, Allah, Allah, jangan bersyirik dengan Allah sesuatu, dan jangan dan seterusnya sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala wala ya'sinaka fi ma'ruf Ketika turun ayat ini ayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita dan isi pembaiatan tersebut Agar hendaknya para wanita itu tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mencuri, tidak berzina, dan seterusnya. Sampai kepada firman Allah azza wa jall. Wala ya'asinaka fi ma'ruf. Dan hendaknya para wanita itu tidak menyelesihimu. Tidak bermaksiat kepadamu dalam perkara yang baik, yang ma'ruf. Maka kata Ummu Atiyah. Kanaminhu aniyah, bahwa termasuk di antara perbuatan kemaksiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh para wanita yang merupakan bahagian dari isi bayat tersebut adalah meratap. Adalah meratap. Maka Ummatiah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ilah ala fulan. Wahai Rasulullah. Kecuali keluarganya si Fulan itu. Karena sesungguhnya mereka dahulu. Di masa jahiliyah Yang mendukung aku untuk melakukan is'ad. Dan is'ad telah kita terangkan sebelumnya yaitu seorang yang membantu orang lain untuk melakukan ratapan. Dahulu di masa jahiliyah dianggap ini merupakan bagian dari kebaikan. Maka Abu Atiyyah mengatakan bahwa kecuali keluarga si fulan mereka dahulu yang memberi semangat memberi bantuan kepadaku untuk meratapi kematian seseorang maka aku ingin membalas mereka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa ala fulanin kecuali keluarga fulan kecuali keluarga fulan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dalam riwayat yang lain, bahwa Ummu Atiyah mengatakan kami membayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membacakan kepada kami ayat bayat tersebut. Wanahana anin niyahah dan beliau melarang kami untuk melakukan ratapan. Maka ada seorang wanita yang menggenggam tangannya ketika itu. Dia menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, Si Fulana, Fulana ini pernah dahulu di masa jahiliyah. Dia menguatkan aku. Untuk melakukan ratapan maka aku ingin membalasnya. Maka disebutkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalasnya dengan sepatah kata pun. Sampai kemudian wanita ini pergi lalu dia kembali. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membayatnya. Ini alasan bagi Sebahagian yang Berpendapat bahawa Meratap itu Tidak sampai kepada tingkatan haram Tapi hukumnya makruh saja Maka dijawab oleh Pendapat yang pertama Yang menganggap Perbuatan tersebut diharamkan dan termasuk dosabzar, mereka mengatakan bahawa tidak bertentangan antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah yang lainnya. Dan apa yang disebutkan dari dalil-dalil yang sangat jelas sekali menunjukkan diharamkannya larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meratap. Dan telah dinukilnya ijma ulama sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Abdul Bar. tentang tidak diperbolehkannya ratapan kepada si mayit. Baik untuk kaum lelaki demikian pula kaum wanita. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan pengecualian, kecuali si fulana atau kecuali keluarga fulana. Karena ingin membalas. Apa yang pernah dilakukan kepadanya pada masa jahiliyah. Maka dijawab oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahawa telah lalu dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "La isadah fil Islam", tidak ada isad di dalam Islam, tidak ada, iaitu yani tidak diperbolehkan membantu seseorang untuk melakukan ratapan. Maka ucapan Nabi SAW ini jelas menunjukkan larangan. La is'ada fil Islam. Tidak ada is'ad. Tidak ada ratapan lagi di dalam Islam itu. Kemudian yang kedua. bahwa Kata beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghususkan hukum itu untuk yang disebutkan di dalam hadis itu saja. Disebabkan karena keduanya yang disebutkan di dalam riwayat tersebut adalah orang yang baru masuk ke dalam Islam yang belum bisa membedakan antara yang diperbolehkan dengan yang diharamkan, sehingga kata beliau hukum ini khusus untuk yang disebutkan dalam hadis. Bahkan di dalam hadis itu jelas sekali ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ratapan. Lalu kemudian ada pengkhususan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa ini orang yang baru mengenal Islam. Sehingga dibiarkan. Terlebih dahulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hukum itu tidak bisa berlaku kepada yang lain. An Nawawi rahimahullah Taala demikian pula menyebutkan dalam syarah Muslim ketika menerangkan hadis ini bahawa ini dibawa kepada ruksho keringanan. terhadap ummu atiyyah secara khusus kepada keluarga si fulan yang pernah melakukan hal itu kepada beliau di masa jahiliyah dan adapun untuk selain beliau maka tidak diperbolehkan tidak ada pengkhususan. kepada selain ummu atiyyah sehingga selain dari ummu atiyyah kembali kepada keumuman larangan kata annawawi rahimahullahu taala wala tahillu niyahatu lighairiha wala laha fi ghairi ali fulan kama huwa sarih fi alhadith maka tidak dihalalkan melakukan ratapan kepada selain ummu athiyah dan juga dilarang pula untuk ummu athiyah kepada selain keluarga si fulan jadi kepada selain keluarga si fulan tidak diperbolehkan kembali kepada keumuman larangan dari hadis nabi SAW alaihi wa alihi wasallam qata min alumum dan syariat mengkhususkan dari sebuah keumuman sesuai dengan kehendak dari syariat tersebut yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga ini berlaku khusus tidak bisa menjadikan sebuah hukum yang bersifat umum. Adapun hukum yang bersifat umum. Itulah yang disebut oleh Nabi Alaihi SAW. La is'ada fil Islam. Tidak diperbolehkan melakukan ratapan atau membantu orang lain untuk melakukan ratapan di dalam Islam. Ini hukum yang bersifat umum. Demikian pula hadith-hadith yang sebelumnya. Berlepas dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari saliqah, haliqah, shaqah, dari wanita yang mengangkat suaranya ketika musibah, wanita yang menggundul kepalanya, wanita yang menyobek-nyobek bajunya, berlepas dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahawa itu merupakan perkara yang diharamkan. Kemudian permasalahan yang berikutnya tentang mengucapkan kalimat-kalimat yang ringan yang dibangun di atas kejujuran dan bukan sebagai bentuk tidak menerima apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula sebagai bentuk meratap kalimat-kalimat yang yang ringan. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa al-kalimatul yasira idza kana sidqan la ala wajhi wa at-tasakhkhud fala tahrum wa la tunafis as wajib Adapun kalimat-kalimat yang yang ringan, yang sedikit diucapkan oleh seorang terhadap si mayyit Apabila itu merupakan kalimat yang jujur. Yang benar. Bukan kalimat yang dilubih-lebihkan. Untuk mengangkat. Uh, dan menyebutkan. Keutamaan dari si mayit, Yang mungkin mayit itu tidak memiliki keutamaan itu. Namun dia menyampaikannya dengan kejujuran. Bukan karena dia tidak menerima takdir. Bukan karena dia meratap. Maka ini diperbolehkan. Tidak diharamkan. Dan tidaklah menghilangkan sifat sabar yang wajib. Apabila seseorang mengucapkannya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad. Dalam musnadnya dari hadis Anas bin Malik bahawa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mendatangi jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat maka Rasul Abu Bakar Siddiq menciumnya meletakkan mulutnya di antara kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil Abu Bakar Siddiq mengatakan wa nabiyya wa khalilah wa safiyyah wahai engkau nabi Allah engkau adalah khalilullah kekasih Allah engkau adalah orang yang engkau adalah pilihan Allah Azza wa Jalla Ini kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika beliau mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyahu wa khalilahu wa safiyahu Dan ini kalimat yang hak Rasulullah adalah nabiyullah Beliau adalah khalilullah. Dan beliau adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan yang jujur. Tidak disertai dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tidak menerima apa yang menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak. Maka itu tidak mengapa Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahli Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam semakin berat rasa sakit yang beliau derita maka Fatimah radhiyallahu taala anha Beliau pun mengatakan wah karba abadah, wahai ayahku yang mengalami kesulitan, iaitulah yani kesulitan sakaratul maut. Yang dimaksud al karab di sini adalah kesulitan yang dihadapi oleh seseorang ketika mendekati kematiannya. Akaini yang diucapkan oleh Fatimah radhiyallahu anha Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Laisa ala abiki karbun ba'da al Tidak ada lagi kesulitan bagi ayahmu ini setelah hari ini. ini yani setelah kondisi sakaratul maut yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ini tidak ada lagi kesulitan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat Fatimah radhiyallahu taala beliau pun mengucapkan beberapa kalimat kata beliau ya abata ajaba rubban da'ah ya abata jannatul firdausi ma'wah, ya abata ila jibrila an'ah Kata Fatimah radhiyallahu anha wahai ayahku beliau telah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala surga firdaus menjadi tempatnya dan kepada Jibril aku memberitakan tentang kematiannya ini kalimat yang hak diucapkan oleh Fatimah radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi panggilan Allah jalla wa ala dan beliau telah mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah dan Hadith ini juga merupakan dalil yang sangat jelas, merupakan nas hadith yang menunjukkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin masuk surga, karena ada sebagian yang menyampaikan bahawa tidak ada jaminan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Subhanallah. Beliau manusia yang terbaik. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Khalilullah. Kedudukan beliau adalah kedudukan yang tertinggi. Lalu tidak ada jaminan. Sementara para sahabat telah disebutkan jaminannya. Bagaimana mungkin? Maka nah, ini termasuk dalil yang sangat jelas menunjukkan bahawa Jannatul Firdaus menjadi tempat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam al-Jannah. Setelah Nabi Alaihissallam dimakamkan, maka Fatimah mengatakan, ya Anas. Atubat anfusukum an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Ketika di makamkan, maka Fatimah mengatakan wahai Anas, apakah perasaanmu baik untuk menaburkan tanah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menjadi syahid bahwa Fathina rasulullah taala mengucapkan beberapa kalimat yang kalimat itu hak beliau tidak teriak teriak beliau tidak gusar beliau tidak marah beliau tidak murka beliau tetap bersabar dan mengucapkan beberapa kalimat yang hak ini demikian pula rasulullah saw pada saat anak beliau Ibrahim radhiyallahu taala itu meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna bika ya ibrahim la mahzunun sesungguhnya kami dengan kepergian wahai Ibrahim kami bersedih. Ini ucapan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat wafatnya anak beliau. Maka dalil-dalil ini menunjukkan diperbolehkan mengucapkan kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat yang ringan yang tidak ada bentuk kemurkaan dan tidak menerima terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Dia tidak marah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini diperbolehkan. Sama halnya seperti sekedar menangis, diperbolehkan. Sekedar menangis, diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan... Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayyita yu'adzabu bin niyahati alayh." Bahwa si mayit itu disiksa dengan ratapan orang-orang yang hidup ketika meratapi jenazahnya. Hadis ini telah diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Umar bin Al-Khattab, anak beliau Abdullah bin Umar, Al-Mughirah bin Syu'bah, Imran dari Al Husain Abu Musa radhi Taala. Mereka ada sebahagian mengatakan bahawa hadith-hadith ini tidak sahih dan dianggap bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala Tazir Wazir Atun Ukhra" bahawa satu dosa tidak dipikul. Oleh yang lain. Seseorang tidak memikul dosanya orang lain. Seorang tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang dia usahakan. Sehingga mereka menganggap bahwa riwayat ini lemah. Ditambah lagi adanya pengingkaran dari Aisyah r.a. Inha, tentang riwayat tersebut. Ini pendapat yang pertama. Bahawa Aisyah radhiyallahu taala mengingkari kebenaran riwayat ini dan Aisyah mengatakan innakum ghairi kathibaini la tuhaddithuna an ghayri kadhibin wala muttahamain walakinna sam'a yakhthi kata Aisyah radhiyallahu taala kalian memberitakan dari sahabat yang tidak berdusta dan tidak dituduh berdusta akan tetapi pendengaran itu kadang-kadang salah kadang-kadang keliru jadi Aisyah radhiyallahu taala Mengingkari hadis tersebut kebenarannya. Namun hadis ini adalah hadis yang sahih diruatkan dari lima sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak ada celah untuk melemahkan riwayat ini. Yang kedua kelompok yang kedua mengatakan bahawa Allah Azza Wajalla bertindak dan melakukan apa sahaja terhadap makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Ketika Rasulullah telah menyebutkan bahwa si mayat disiksa, ya sudah bagaimana lagi? Berarti Allah yang menyiksa. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa ya. Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid. Berbuat apa saja yang diinginkan. Terhadap hamba-hambanya. Ini alasan yang kedua. Kelompok yang ketiga. Mengatakan bahawa. Yang dimaksud hadis tersebut. Innal mayyit yu'adzabu bimaniha alaihi. bahwa si mayyit disiksa. Disebabkan karena Ratapan orang-orang terhadapnya itu terjadi apabila si mayit ketika dia hidup dia memberi wasiat kepada keluarganya untuk meratapi mayatnya. Jadi ada wasiat pada saat hidupnya menganjurkan keluarganya untuk meratapi mayatnya. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Al-Muzani, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah taala. Kelompok yang keempat mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah Ketika seseorang di masa hidupnya tidak melakukan ingkarul mungkar terhadap kaumnya, terhadap keluarganya. Padahal meratap itu sudah menjadi kebiasaan keluarga dan kaumnya. Lalu dia tidak mencegah mereka, tidak melarang mereka. Jadi tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Maka dia pun disiksa di saat matinya. Karena ratapan keluarganya, dia tidak melakukan pengingkaran terhadap keluarganya, terhadap kaumnya dari meratap menunjukkan bahwa dia riba terhadap perbuatan itu. Oleh karena itulah dia disiksa. Ini pendapat Ibnu Al-Mubarak, Rahimahullah. Pendapat ini juga cukup kuat. Pendapat yang lain, pendapat yang lain, yang ini yang dikuatkan oleh. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan juga beliau menisbatkan kepada guru beliau, Syekhul Islam Ibn Ta'imiyah rahimahullah. bahwa hadis ini tidak ada masalah. Tidak ada problem dengan hadis ini. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan dengan kaedah syariat. Lalu jika demikian, apa maksud dari hadis ini? Jadi hadis ini menjelaskan tentang kondisi si mayit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mayita yu'adzzab. Sesungguhnya mayit itu tersiksa, bukan yu'akobu. bukan dihukum ya, beda. Beda antara kata dihukum dengan disiksa atau tersiksa. Kalau yu'akobu, dihukum. Keluarganya meratapi, maka si mayit yang dihukum Karena ratapan keluarganya, itu tidak ada di dalam hadis itu. Yang disebutkan dalam lafaz hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yuadzab yang kalau diartikan tersiksa. Sesungguhnya mayit itu tersiksa dengan ratapan keluarganya. Nah kata tersiksa ini itu adalah perasaan sedih, perasaan sakit yang dirasakan oleh si mayit, bukan karena dia disiksa gitu. Sama halnya seperti sabda Nabi SAW ketika beliau menyebutkan bahawa perjalanan safar itu adalah bahagian dari siksaan. Maksudnya apa? Seorang tersiksa dalam perjalanan. Dia sulit makan, dia sulit minum, sesuatu yang dia mungkin merasa nikmat ketika dia tidak sedang melakukan perjalanan safar. Yeah. Tapi ketika safar, banyak hal-hal yang dia tidak mampu melakukannya. Makan terasa tidak enak, ya minum juga rasanya kurang e, nyaman, ya. ingin beristirahat sulit. Nah Ini kan kondisi tersiksa gitu. Maka seperti itu kondisi Majid, bahwa dia merasa sedih, dia merasa tersiksa dengan ratapan keluarganya, dengan ratapan orang-orang yang meratapinya dan meratapi kepergiannya. Oleh karena itu, jangan kalian menjadikan si mayit itu menjadi orang yang yang tersiksa setelah dia pergi. Yeah. bahagiakan dia, doakan dia dengan kebaikan. Doakan dia dengan maghfira, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi, ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang diterangkan dan yang difaham oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tentang makna hadis ini, yu'adzab. Jadi kesimpulannya bahawa, yang melemahkan hadis ini, tidak tepat. Karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, tidak ada celah untuk melemahkannya. Pendapat yang mengatakan bahawa, Allah azza wa jala berkehendak terhadap hambanya. Jika Allah hendak menyiksanya, maka Allah menyiksanya. Namun ini juga dianggap bertentangan dengan apa yang diketahui dari, Kemuliaan syariat ini. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa seseorang dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Sehingga pemahaman ini pun kurang tepat. Yang ketiga yang mengatakan bahwa disiksanya si majid karena dia memberi wasiat di masa hidupnya. Ini ada sisi kebenarannya namun eh, itu tidak wakil. Disebutkan di dalam hadis adanya wasiat. Pemahaman yang keempat bahwa ini dibawa kepada keridoan. Atau ketika si mayid di masa hidupnya dia tidak melakukan pengingkaran terhadap orang-orang yang meratap. Sementara ratapan yang ada di tengah keluarganya, di masyarakatnya itu menjadi kebiasaan mereka. Namun dia tidak mengingkari. Tidak ada pengingkaran dari dia itu seakan-akan menunjukkan bahawa dia ritol. Ini yang menyebabkan dia disiksa. Ini juga memiliki sisi kekuatan. Ini pendapat Ibnu Mubarak. Demikian pula uh, Ibnu Timiya kakek, yaitu Abdul Barakat. kakeknya uh, Syekhul Islam Ibnu Timya rahimahullah, Ahmad Ibn Abdil Halim Ibn Abdil Salam. Abu'l-Barakat adalah kakeknya, yaitu Abdus Salam. Dan, pemahaman yang kelima, yang ini yang zahir, yang disebutkan di dalam hadis bahwa yang dimaksud, mayyit, yu'adzab, yang ini bermakna tersiksa, dengan ratapan, keluarganya, ratapan, eh, kaumnya, masyarakatnya, terhadap kematiannya. Saya kira ini, yang kita terangkan berkaitan dengan pembahasan hadis Inna al-mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi A'u bimaniha alaihi Wallahu ta'ala a'lamu bis sawab Labih dan kulangnya muhamdi Wa akhiru da'wanan Alhamdu lillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh